Я озирнувся на зал. Усі лиця були повернені до Марти. Всі очікували чогось незвичайного, переглядаючись та обмінюючись усмішками. Музики за непомітним знаком свого керівника заграли симпатичний квікстеп. Носата співачка танцювала із сином кульгавого дідка. А головна героїня продовжила – «На жаль, я не пам'ятаю подробиць, та й у такому стані...» Вона зробила невизначений жест рукою, але публіка засміялася. «Важко чогось не понабріхувати, але я сподіваюся, ви мені вибачите». Підтвердженням цього послужили ще бурхливіші оплески. «Предком сера Джона Мальборо...» – Марта зняла з голови капелюх – Помахала ним йому повітрі, а тоді знову всадила собі на голову. Був сер на прізвище Черчилль. Батько цього Черчилля теж був Черчиллем, а от мати та була вроджена Дрейк. Ні, ви неправильно подумали. Славетний корсар Френсіс Дрейк не доводився їй батьком, татко пані Дрейк Черчилль називався Бернардом. І він не доводився Френцисові ані братом, ані сватом. Але матінка королева, заклопотана важливішими справами, не заглиблювалася в наявність чи відсутність родинних зв'язків між дрейками. Щоб віддячити доблесному піратові за службу на благо корони, вона обдарувала того титулом і гербом з трьома ящерками – який належав нікому іншому, як нашому старому знайомому Бернардові. А той, розлючений за таке нахабство, розлючений не на жарт, з'явився до придворного улюбленця і в приступі сліпої люті відтяв грозі морських просторів праве вухо. ухо. Ось така історія нашого народу. Марта передала мікрофон співачці, отримавши натомість Партнера до танцю. Темна нічка гори вкрила, Полонину всю залила, А в ній постать сніжно-біла, Гуцул Ксеню в ній впізнав. Він дивився в очі сині, Тихо спершись на соснині, І слова ніжньої любові Він до неї промовляв. «Ви маєте де спати?» Прошепотіла мені на вухо Корислава адміністраторка. У мене є дешева кімната зі всіма вигодами, нічого зайвого. Мені було вже все одно. Пізньої ночі ми йшли слідом за вусатою пані Галею, петляючи вузенькими вуличками, дуже схожими на сільські. Знову з'явився зниклий ще вранці тарзани і не відставав тепер ні на крок. Кімната виявилася великою, обшитою пахивочим деревом. Всіма вигодами було одне гігантське ліжко. І справді нічого зайвого. Марта захопилася широкими вікнами на цілу стіну. Я влігся перший. Збуджена веселим вечором, Марта ходила сюди-туди, заглядала у вікно, розмовляла з Тарзаном, який, прикидав чи не вмоститися й йому, поріз зі мною. «Щастя ще, що нічка не місячна!» – сказала Марта. «Бо спали б ми, як у світлі прожекторів!» Іноді її усмішка здавалася мені зовсім дитячою. Тепер я подумав, що отак у темряві, блукаючи кімнатою, ця жінка по-дитячому, граційно і незграбно водночас ще й рухається. А коли вона нарешті овмостилася з іншого краю ліжка – до мене долину її запах не мовляти. Я колись читала оповідання, де чоловік, який ненавидить цибулю, прокидається одного ранку і помічає, що його пальці тхнуть нею. На моє прохання щось розповісти почала Марта. Запах викликає у нього огиду, відчай. Брудні, слизькі, липкі і непристойні асоціації. Руки починають тремтіти, в голові паморочиться. Чоловік кілька годин поспіль намагається відмитися від нав'язливого аромату, через що запізнюється на роботу, але все марно. Запах переслідує його скрізь, відволікає від праці, від бесід, від їжі.